Неосетно Левски стана индулгенция, икона за пречистване на гузни съвести, на кого и пред кого, на тези, които ни получават с мъслинките в джобното му тевтерче, а същевременно крадат с милиони, или на тези, влачащи жалкото съществуване в държава с възстановени феодални порядки, ако отидете в затвора, поне половината от контингента там ще го издигнат за свое знаме. Той е знаме и за най-малките и за най-възрастните, за почтения и честния човек, както и за престъпника и за мафиота. Какво по-голямо незачитане и унижение на националния ни герой? Това е цитат. Цитат от книгата Васил Левски отвъд митовете, легендите и заблудите. Тя представя малко познати исторически факти за Васил Левски. Събрани от изследователя на апостола и дългогодишен директор на историческия музей в Ловеч. Добър ден, казвам на Иван Лалев, Добър ден. Здравейте, намираме ви Здравейте. в Ловеч. Вие отдавна изследвате от десетилетия българското възраждане, въпросите свързани с апостола, живота, хронологията, но стъпвайки върху фактология, а не върху, върху спомени, нещо, което изрично посочвате във вашата книга. А полемизирате с поколения историци. Имате ли отговор, господин Лаелев, каква е причината историци да легитимират субективни спомени и да подменят фактите с субективни твърдения? Политически ли са тези причини? Няма да мога да бъда абсолютно точен в отговора си на този въпрос, но мога да направя изудача историята, по-скоро биографията на Василевски в значителна степен е изследвана и, и, и наложена на политическа, а не на историческа основа. И проблема, това е проблем в историческа дно по в женския период, първоначално социалистите, ограба за своя знаме, да не пролизираме толкова за тези неща, но той се превръща а в наше време. Доста много негативи са се забрали по отношение на изследването му и ние едва ние сме го превърнали, колкото и грубо да зачиха в търговска марка. Uh -huh. Аз мога да ви посоча, колко фанилки може да се видят с неговия образ, колко чаши за пиене на кафе и чай с неговия образ и какви или не други неща. Просто нацията по отношение на него е, е много е в дълската. Эта книга, которую я написал, не но и не постыдала из целого живота и в самой самой самой самой и самой самой Просто самой самой самой самой самой методиката, самой самой самой самой самой может самой самой самой самой самой но самой самой самой самой самой Основните факти, основните моменти. Да, вие всъщност предлагате нова методология на научно изследване, да, да, а не толкова а, а, пренареждане на хронология, а, но аз искам да ви попитам за това има ли риск, когато вадите документи, когато, например, говорите за връзка между национално-освободителното ни движение и масонството, вероятно а, има хора, които веднага си казват, а как е възможно такова нещо? Не, не. аз съм убеден, че някой вече се хвана ли молива? да пишат и това в негативен план, алицензия за този език, но нещо нормално за нашите балкански жени. Когато изчезнат документи, фактите, тогава идва езикът на злобата и на омразата. Ну, но за масонство посочих, никъде в моята книга, нито пък в други проучвания, не съм казал, че е масон. Аз направих и една поставка между основния програмен документ на вътрешната революционна организация. Това е така наречената наредена работница за да освобождаване на българския народ и уставът на Великата Лъжа, на Великия Изток, на Франция. А, впрочем, аз не съм го направил. Това го заемствах от госпожа Маргарита Сименова. Този, э, този госпожа не я познавам, но тя пусна една много стоинствена статия в списание Наука през дълги години, които просто э, дойдоха э, в помощ на това, което аз искам да изкажа, че в национално съвместно движение има Западна Европа. Не само мутроманските либерали с прозападна ориентация, които се знаят, кои са. И че ние трябва да търсим елементи, които нас не обслужват с това влияние. На мацини, на Гариба, на Кошот, ако Всички тези неща ние го сега, като че се да ги загърбахме, а те реално съществуват. Това е нещо, което е изключително интересно. Западноевропейски влияния в освободителните процеси в България, не, не а нещо, което това. си струва да бъде не, анализирано. Но не само това. И каква, Какъв е пък и нашия принос? Защото освен влияние, ние ми ние... и се в това Националното случайно, в европейски В Тези неща, тези тънки неща се гулят в фуновищите проучвания, не се поставя на цел, нито ще 4 часа човека, който ще реши, който ще реши. Но все пак не са те семи са и мисля да го поставя, като провокативен, нека да веде този въпрос. И не само той. Не само той. Например, за създаването на първите революционни комитет в България, еми. Е... Преди година време ходих в впрега още оществото площата на Централната имилиция, че тук, по 1969 г. година месец, май, е създаден поред в страната. Ами, няма такова нещо. Ние, нямаме върцати комитети в 69 и 70-та. Почват от 71 година и не е никакъв локален патриотизъм, но първият е лович. в Лович. съдебно следствения протокол на изварената комисия е писана. Първият е комитет в Лович. Когато опланира на Стоян Зимов, защо Лович е избран, а не примерно Стара Загора или Търново, той каза, защото е единствено с много толбиколки и с цата страна, единствено и за първи път получим поддръжка от младите хора Ов Лович. И за това се звали първи революционен. Комитет. Сега вие споменахте а, тази, този израз локалния патриотизъм. Може би заради локален патриотизъм и ради, заради желанието на различни градове, през които е минавал Левски, а, да се отъждествят по някакъв начин с а, неговото революционно дело. Да, да, а, имате, има, има сериозни да. изменения в нали, начина по би... който ние възприемаме хронологията и историята да, да на Левски. още един момент съвсем скоро прочитал а, в, една, в една книга, която е обемна. Да на то, че стъм то в която авторът минаването на ръска през дадено е вече достатъчно по основане, че след него е съвгаден революционен комитет и не може така да се разсъждава. Да а когато локалният патриотизъм, ами локалният патриотизъм е този, който изкара на първен план предателство, което никой не може да го докаже в книгата, аз по категоричен начин го опровергвам предателството на попкресто. Иван Жиев, който е безпърен автор на, пълна, на пълна, пълната биография на Левски, за да прикрие действията на неговия съгражданин Иван Вилов Форнаджиев, който прави Първите разкрите uh, портретно, как, как представлява? като го говори, как го взем, защото му е скрикнувши, коса и те и нататък, uh, той го загърва. Там нищо не говори за да него, загърва го. И поставя на правилен план по кръстила. Каза ви, да той е тетевенец и не знам докол, до коя година, но не съм хора в тетевен. Там пък главната имунициа носи, че ми това да Евангел Фурнаджиев. Той сами отива и казва, аз ще да предавам, да предавам. Възнаградете Да, това е а, нещо, което също може да бъде прочетено във вашата книга. Вашият отговор на въпроса, кой е предателят на Левски. Оборвате а, тезата, че това е поп-кристион, но тъй като имаме само една минута. А, имате ли отговор на това, с което аз започнах един цитат от вашата книга? А, как и защо неосетно Левски се превърна в индулгенция? загузни цълисти. Аз ще ви кажа защо. Защото и тук е доста елементарно разсъждаваме. Левски е политически деят, европейски политически деят, който а, допуска грешки, но по това поема в огромни отговорности. И ние разсъждаваме по малко по-примитивен начин. Не може безконфликтно в условията на чуждо-политическо и верстко господство по на идеализацията да градим образа. А ние точно по този път тръгнахме. Няма как. Няма такава личност в стовната история, при която нежизваният стандарт и деговите действия да се намират единствено и само в зоната на библейската навственост и безукорна безпогрешност. Mm -hmm. Аз ви благодаря много, Иван Лалев, дълги години директор на Регионалния исторически музей в Ловеч. С него разговаряме за неговата книга, която излезе неодавна Васил Левски, отвъд митовете, легендите и заблудите. Защо го правим? Защото е важно да виждаме Левски и отвъд клишетата и отвъд употребата на Левски като индулгенция за гузни политически съвести.